Tak moc, moc děkujeme, Kristýno, za uh, moc pěknou a zajímavou přednášku. Uh, já doufám, že po ní bude následovat zajímavá diskuze. Já jenom uh, začnu uh, otázkou, jestli si dobře pamatuju ten čtyřlístek. Nevím, jestli jsem Aha. znalec, ale myslím no. si, že ten robot byl na vykládání pohádek. Na ano, byla to mohli. automatická to pohádková babička. <laughs> <Jo. laughs> Nikoli automatická plečka obtížného bílí a bodláčí. <laughs> Tak jo, jak jsem si dobře pamatoval, bylo to teda tematicky dobře, dobře vybráno. A já prosím publikum o inteligentní, neinteligentní i latentně inteligentní dotazy. Tak Honza, prosím, já ho rovnou vyvolám. Jo, tak děkuji moc, Krestíno, za uh, hrozně zajímavou přednášku. Uh, jeden teda... Uh, Těch tajgumesičů je asi celá jakoby, řada, je jasný, jako, že s nám od toho Robina Dambara ta situace poměrně zkomplikovala. A jestli tomu dobře rozumím, tak jedním z těch tajgumesičů je to, že prostě je potřeba brát jako různé části mozku jako v potaz, když se díváme na různé zvířata, protože ho prostě používají na různé věci. A teďka můj dotaz, a teďka a extrém je prostě potom ten uh, uh, nějaká ta jako v, uh, elektropercepce. A uh, můj dotaz je, jak vlastně, co my vlastně víme o tom, jak uh, jsou různý části mozku, se můžou vyvíjet nezávisle na sobě? No, jako něco o tom víme, a, ale názory se na to právě jako dost různí. Jednak existují jako skalní zastánci, hypotézy, Uh, takzvané concerted evolution, to znamená, že je to všechno jako nějak prostě uh, provázané alometricky a že se to jako moc měnit. Nemůže, uh, což uh, je doučitým, je to, co jako pozorujeme v rámci nějakých jako uších taxonomických skupin, že opravdu uh, jako jsou tam právě i to, proč třeba Danbar jako si dopočít, mohl dopočítávat uh, ten poměr kortexu s absolutní velikostí mozku, protože ona je toho primátu prostě fakt dost prediktabilní ale na druhou stranu jako určitě nějaká mozaikovitá evoluce, to znamená selektivní zvětšení jako prostě jenom jedné části mozku se vyskytuje a, a řekla bych, že je to možná, že možná jakoby ta distinkce nebo to, proč, proč se o to lidi tak hodně hádají, je taky v tom, že ano se to moc moc nevyskytuje u savců, ale v jiných taxonech a ani jako moc třeba ani u ptáků, ale třeba u ryb jako je to úplně extrémní, že to prostě může být i taxonově specifické, jak, jak silná je ta alometrická integrace. No? Já se mezi tím, než bude další dotaz, zkusím zeptat. A my jsme už jako dlouze diskutovali, jaké je teda měřítko té velikosti mozku nebo jak tomu, jak tomu jako říkat, že když si se povídalo o relativní velikosti mozku vzhledem k hmotnosti. Potom jsme si různě jako říkali a vyříkali a jiní autoři vyříkali, že prostě, když má člověk třeba zvíře velké střeva na to, aby trávil listy, tak bude mít prostě menší mozek třeba, protože prostě to střevo taky něco váží a nemusí tak inervované, jakže to asi není úplně jako to nejlepší měřítko, protože se může měnit i mozek, i tělo a to jako nemusí být vždycky korelované. Potom Pavel uh, Němec vždycky jako operoval, že nejdůležitější je ten absolutní uh, počet neuronů pro ty kognitivní schopnosti. A teď, jestli jsem dobře pochopil ten váš uh, obrázek s tím neuvěřitelným samplingem přes ty uh, amnioty a tak, tak říkáte, že to je relativní počet uh, neuronů vzhledem k motnosti těla. Nejsme zase jako zpátky hmm na začátku, u toho problému s tím, co je to tělo. Pochopil jsem to dobře? Nebo jo, jako částečně, částečně ano, ale jako není to úplně tak, že my bychom tvrdili, že tohle je by to, to důležité, to, to, čím bychom měli poměřovat tu inteligenci, ale podle mě to spíš jakoby může ukazovat na to, kdy jako já nechci to jako úplně fakt tvrdit s naprostou jistotou, protože s tím teda jako vůbec jistá, nejsem ani, jestli to fakt není nějaký artefakt. Ale jako jedna možnost, jak by se to vlastně dalo podle mě, jak by to mohlo dávat smysl, je, že ne, že by přímo tohle jako bylo, bylo, tím, bylo tím důležitým pro tu inteligenci, ale že to vlastně může nějakým způsobem odlišit jako ty, ty případy, kdy se teda ten mozek zvětšil jako kvůli selekci na větší mozek, a kdy k té relativní velikosti mozku, kdy se prostě zvýšila relativní velikost mozku z nějakého jiného důvodu. Jo, že prostě je třeba ono, to tak fakt, jako by, ale jsou to úplně jednotlivé případy, ale relativně by to dávalo smysl. Třeba u těch rypošů je to taky tak, že ti, co jako se jim zmenšil ten mozek, tak se jim zároveň snížila hustota neuronů, Že to jako opravdu vypadá, že tam byla naopak jako negativní selekce na ten mozek, který je prostě jako energeticky náročný, spotřebovala hodně toho kyslíku, a tak prostě se jim to jako úplně nehodí a že zároveň jako to třeba může naznačovat, že u těch primátů to zvětšování mozku nakonec jako opravdu bylo jako kvůli mozku a ne kvůli tělu, ale jako je to prostě úplně spekulace. Mm -hmm. Ale jako by ten vlastně to, co, to co by mělo být uh, třeba jako to co by mělo vyjadřovat nejdy tu inteligenci, tak to jako ano Pavel prostě tvrdí, že absolutní počet neuronů nebo počet neuronů v neokortexu a jako asi je to blíž asi je to blíž pravdě, uh, ale Zároveň i nějaká relativizace třeba vůči tím, tomu tělu jako do jistý míry dává smysl, ale ne jako úplně tak v tom měřítku, jak je to, jak je to tradičně podáváno. A, a zároveň jako tam hraje roli určitě jako celá řada dalších faktorů fyziologie toho mozku, který, prostě jako který zanedbáváme jako čistě z toho důvodu, že ne, že bychom si nemysleli, že, že jsou důležitý, ale že prostě proto neexistuje jako vůbec žádný data, vlastně i ten náš jako počet neuronů je prostě jenom lepší, než drátem do oka, no? tak je to prostě jako, jako to nejlepší, co zatím jako dokážeme pro nějaký rozumný počet druhů kvantifikovat. Já se ještě zeptám na nějaký uh, dotaz, uh, doplňující dotaz, uh, jsou nějaké odhady, jako kolik dalších neuronů potřebujeme, když si zvět, zvětšíme játra o tolik a tuk o tolik a střevo o tolik a myslím, že by to teoreticky šlo nějak takhle prostě rozdělit na to tělo, rozdělit na to, k čemu vlastně potřebujeme tu uh, neurální hmotu. Říkám. Ale jako, no určitě, určitě nejsou, teda to jako vím s jistotou. Ale jestli by to šlo, jako podle mě, proč ne? Jakože nějakým způsobem, jako myslím si, že je to třeba taky jako krok nějakým jako správným směrem, že by, to, že by to teoreticky jako šlo, ale zase tam je prostě problém v tom, že by to bylo tak hrozně náročný, že bychom to udělali jako třeba u jednoho druhu a pak jako těžko říct si, jak by, nakolik by to jako šlo zobecnit, no. Je třeba, možná jako Pavel by něco řekl, my třeba teďko jako oponoval jeden článek, kde právě jako se snažili nějakou tuhle kognitivní ekvivalenci zjistit u ryb. Na základě právě alometrie jako velikosti uh, mozku a těla vnitrodruhový. A, ale jako bohužel, ten článek je podle mě úplně jako fakt strašně špatně udělaný. Takže tomu jako nějak nevěřím. Ale jako jo, dokážu si představit, že jsou nějaký možnosti. Jako, jak tohle jako ošefovat nějak inteligentně. No. Mm -hmm. Prima, já moc děkuji. Mám rádost, že se nám hromadí dotazy a nevím, jestli Pavel má přímo na toto, nebo jestli se k němu můžeme vrátit. Nemá. Tak počkáme, až na něj přijde řada. Tak uh, nejdřív byl Filip. Nevím, Filipe, jestli to chcete přečíst nebo, uh, nebo se zeptat, nebo jestli to mám přečíst já. Tak uh, Filip Blaštík se ptá. Uh, měl by otázku, jakou roli v inteligenci, může mít nějaká zasíťovanost různých částí mozku. V příkladu například mozeček u primátu má šest zapojení do talamu a u korvidů třeba čtyři. Jo, jako může určitě Určitě to jako roli hraje. Vlastně i to, to množství těch propojení a různých drah, které existují, tak jako by to je zase úplně jiný. Zase, úplně jiný směr výzkumu, třeba u ptáků, jako se to teď docela dobře zkoumá. Ukazuje se, že jako nějaké tyhle ty právě okruhy jako navíc korelují třeba s tou. Jako jako vyšší inteligencí, dejme tomu. A, takže určitě i tohle to roli hraje. Jenom prostě zase my se fakt jako bavíme o tom, že prostě potřebujeme nějakou jednoduchou proxy, kterou můžeme jako snadno a, zjistit pro co nejvyšší počet druhů, a, a nebo potom jako alternativně se zaměřit. A, na nějakou uší skupinu, kde bychom mohli dělat nějaké právě tyhle ty jako zkoumat fakt jako dopodrobna nějaké zapojení dráhy a tak podobně. Jako jsou to dva různé přístupy k tomu, určitě, určitě to roli hraje, ale v podstatě nemůžeme o tom jako nic, nic jako zásadního říct. Třeba jestli si nebo jako hraje to určitě roli na, na úrovni nějakých vyšších taxonů, třeba, že by se to nějak jako lišilo prostě v rámci primátů, tak to se asi moc nemyslíme, na druhou stranu to asi jako nikdo ani nezjišťoval. Mm -hmm. Tak, snad je Filip spokojený a může přejít k dalšímu dotazu od Ondřeje Fischera. Okay. Dají se tato zjištění zobecnit i například pro krkavcovité ptáky? Jsou to vlastně takový opřídlení primáti, tvoří skupiny, gengy, užívají nástroje, takže mohou mít hustoty neuronů nasměrované v podobných místech jako primáti či lidé? Jo, jako určitě ta paralela je dobrá a, a co se týče tam konkrétně, jako ty počty neuronů máme a tam to právě jako docela dobře sedí, že a, právě u... Primátí korvidí a papoušci a teoreticky jako ještě nějaký další skupiny ptáků, jako jsou výjimeční mezi, to je, zase, mám jako, to je zase něco z toho našeho čistaného článku, jako jsou opravdu výjimeční mezi uh, ostatními amnioty v tom, uh, že mají vysoké hustoty neuronů, které opravdu škálují prakticky lineárně s uh, hmotností mozku. Uh, takže jo, ta paralela tam jako je určitě. A to, že, a to právě jako, že mají nějaká jako, uh, zajímavá sociální chování, nebo to zase, jako tam, je, tam je potom zase ta otázka toho, jako co je příčina a co je následek. Jo? Prostě oni jako evidentně jsou jako velice inteligentní a, a proto jako tahle chování u nich pozorujeme, ale jestli uh, je třeba to, že korvidí mají nějakou jako zajímavou socialitu, driverem toho, proč mají takové mozky, jako myslím si, že spíš ne, protože to mají všichni pěvci. Mají to všichni pěvci a všichni papoušci a v podstatě uh, o něco menší, míře všichni teluráves, což prostě jsou ještě uh, teda dravci a, a, a sovy. Mhm. Další do, dotaz poslala Jakub Ptá se Je to dotaz taky směr, směřovaný na tu Uh, nějakou uh, nejlepší, nejlepší prediktor uh, kognitivních vlastností nebo měřítko kognitivních vlastností a ptá se, nesledoval Pavel Němec pro korelaci s inteligencí i celkový počet synapcí mezi neurony, respektive pokud se to aktuálně studuje, jaký je uh, pohled na vztah množství synapcí, nejspíš tedy v neokortexu a inteligenci? Mm, nestudoval, uh, <laughs> určitě nestudoval, ale jako možná se k tomu začítáme blížit. Já jsem to právě hrozně studovat chtěla, dokonce jsem jako kdysi vymýšlela nějaké způsoby, jak by šla ta naše metoda izotropní frakcionace na to, jako nějakým způsobem navlíknout, že bychom kvantifikovali i počty synapsí, ale jako k realizaci jsem se teda nakonec nikdy nedostala a možná jako dost možná to stejně bylo odsouzené k neúspěchu, ale teď jako zavádíme v naší laboratoři novou metodu která dokáže vlastně kvantifikovat počty neuronů i teda jako synapsi, teoreticky v celých mozcích, které se prostě prosvětlí a potom se nějakým, potom se prostě barví protilátkami, ale to bohužel ne jako úplně dobře a snadno funguje a u velkých mozků to jako funguje asi hůř, než u těch úplně malých, takže zrovna třeba jako u korvidů a tak nevím moc, jak, nakolik to bude použitelné a, a zároveň to funguje jako tím hůř, čím vyšší je ta hustota neuronů, ale jako nějakým způsobem to funguje a dokonce se podařilo právě našemu kolegovi Rahulovi jako už to rozchodit i na ptačím cerebelum a z toho jako to moc pěkné obrázky. A, takže pokud se nám podaří jako tímhle způsobem barvit ty synapse, tak by to určitě šlo a určitě to máme v plánu. Tak na příštím čtvrtku už se to dovíme. <laughs> Tak a teď, pokud dobře sleduju pořadí, tak přišla řada na Pavla. Nijak tě neslyší. Pavel možná něco říká, nemá zapnutý mikrofon. Jo, ještě mikrofon. Jo, on, jo, on totiž, já jsem mu ukradla mikrofon. <laughs> Takže on ho nemá. Tak. Nám bude asi muset napsat nějaké... do četu pro dobro čtvrtku obětoval mikrofon, tak vyplatilo se to. Takže další dotaz měl Marek Špinka. Do jaké míry je bádání v této otázce propojené s diskuzí v evoluční srovnávací psychologii o tom, jak moc je inteligence jednou generální schopností, anebo je to spousta modulárních specializovaných adaptací, No moc, jako moc propojené to není konkrétně, jako vlastně snad žádná jako z těch uh, širokých srovnávacích prací tohle vůbec jako nijak nebrala v úvahu, protože uh, v podstatě ani jako moc ne, nepracují s tou inteligencí jako takovou, ale právě uh, s nějakými těmi proxy skrz uh, velikost mozku a různých jeho částí a vlastností, uh, ale uh, spíš mám pocit, že jako přestože a existují značné pochybnosti o tom, že jako vůbec u, u nečlověka nebo neprimátu nějaká obecná inteligence existuje, takže většinou se spíš použije nějaká jako jedna nebo dvě úlohy na jeden aspekt té kognice a z toho se potom dělají obecné závěry, než že by se, jako, než by se nějak jako sledovalo a v jakých, jako že, že bychom třeba to zvířata testovali v nějakých konkrétních úlohách, která, které by pro ně dávaly smysl, tak to jako moc rozšířené není. A myslím si, že, že to možná jako začne být nějaký trend. Vím třeba teda o jedné práci, kde, kde zhledovali výkon čističů těch labroides, dimidiatus, jako v různých, typu kognitivních úloh a tam teda právě ale zjistil, že jako vůbec výkon těch jedinců v těch jednotlivých úlohách nekoreluje, že prostě ten, co byl nejlepší jako v jedné úloze, pak byl třeba nejhorší jako v další úloze. Takže, takže jako asi spíš ne. Tak děkujeme, zeptám se Pavla, jestli už našel cestu k mikrofonu. Ano. Ne, nenašel. Tak, dotaz zatím nenapsal. a vám já... může přijít sem. Jo, může přijít. Zeptat. Pavle seš vedle. <laughs> vedle ke Kristýně. <laughs> uh, a zatím prosím o další dotaz, tak poprosím Ivana Horáčka. Mikrofon, tak... Aha. Já mám takový eh, dotaz k takovému jako dost eh, šílenému eh, kacířskému nápadu. Eh, že ten nápad je takový, že eh, suť Bůh, jestli nakonec to, eh, že ta inteligenca, ty kognitivní, Kapacity nejsou spíš byproduktem nějakého jiného selekčního drájevu na tu velikost mozku. A speciálně jako to zvětšování těch mozků. Že jo, primátů že jo, nemůže být nakonec ovlivněný tím, že ten že jo, velký mozek s větším objevem je rezistentnější proti tomu těm že jo, krátkodobým termálním pulzům, jako přechrátí organismu a že jo, rychlí zvětšení. Normální savci to balancujou tím, že mají pod mozkem to rete mirabile, takový to propletení, to, ale to u těch primátů se mi zdá není. Takže tak. je jako možný, že právě ty to kompenzovali tím, že se jim zvětšuje mořek, že, a protože jak jsou čilí a teď když běhají, tak krátkodobně jim ta teplota může opravdu nadkriticky že ho vyskočit a u těch velikých, jako speciálně, že u toho člověka, který ještě díky ty bipédii je disponovaný k tomu jako dloužímu pohybu a běhání a takhle, tak tam to mohlo být skutečně kritický, kritický problém. Takže to by mohl být skutečně ten centrální drive teda pro to excesivní, jinak jako dost obtížně vysvětlitelný zvětšování mozku. Ale je to jako, nevím, nic o tom nevím. Jo, no a já jsem shodou okolností teda nedávno narazila na nějakou práci, která právě a, jako nějakou a, souvislost jako se v nich prostě uspořádání právě pro chlazení toho mozku u primátu a, nějak zmiňovala, ale popravdě jsem to jako nečetla úplně, jako jenom jsem prostě na to narazila. Takže jako někdo se tím, někdo se tím zabývá, ale já o tom nic nevím. A, a co se týče jako toho, jestli by to mohlo být driver toho fakt jako zvětšování mozku, že, že potřebovali chladit to si jako úplně nemyslím, ale zároveň si myslím, jako, že souhlasím s tou myšlenkou, že prostě ta ta inteligence nebo kognice je jako vlastně fakt jako je asi dost možná i podle jako podle mýho názoru osobního to jako nic neznamená, že jako fakt může být dost dobře jako nějaký epifenomen toho, že prostě ten mozek se zvětšil jako z úplně jiných důvodů, a protože ona a proto jsem tam právě i dávala ten příklad s tím s tím ripounem. prostě některé ty Uh, některé ty procesy uh, kognitivní jsou jako víc výpočetně náročné než jiné, což je, co se třeba odráží jako fakt krásně v tom mozečku, kde jako savci prostě mají kolem 80% uh, všech neuronů v mozečku, uh, kde jsou prostě ty mini-mini granulární buňky a jsou tam obrovské density a prostě tam se zpracovávají věci, které jako potřebují nějaký to jako paralelní zpracování, uh, to prostě ta kognice, kterou my jako fakt jako antropocentricky si tak jako představujeme, že to je to hlavní a to nejdůležitější, tak ona vlastně jako na hmotu nebo prostě na, na počet těch neuronů, podle mě, jako, to, je, to, je, to jsou prostě strašně malý části, jako třeba ty asociační oblasti mozku, jakože oni opravdu jako nějakou zásadní hmotu nevyžadují. takže je opravdu otázka, jestli to není fakt tím, že prostě se vygenerovaly velký mozky z nějakého úplně jiného důvodu a právě nějakým způsobem jsme jako překročili to kritické množství toho, že teda... Ten mozek pak jako můžeme využívat v těm, těm různým jako eskapádám, jakým už využíváme. No. Tak děkuju Ivanovi i Kristíně. a Protože nevidím zatím další dotaz, tak se ještě zeptám a, na, a, sám na a, takovou otázku, která souvisí s těla hustotama. Jak je to a s variabilitou velikosti neuronů, je menší než velikost jiných buněk, třeba, já nevím, erytrocitu nebo tak a, a pravděpodobně koreluje s velikostí jiných buněk, možná asi koreluje s velikostí uh, jádra nebo množství DNA, ale je tam nějaký jiný trend než u jiných, jiných buněk? Jiných... Hmm, ale popravdě nevím, jak je to u jiných buněk, no, ale, ale u těch neuronů, jakože ta variabilita určitě je, ale ona je prostě i v rámci jako různých typů neuronů. Jak jsem třeba říkal, ty granulární buňky v mozečku jsou prostě jako úplně miniaturní a pak nějaký pyramidální buňky můžou být obrovský. Uh, takže jako jeho variabilita tam je a mezi druhově určitě, to je prostě jeden z těch důvodů, upadla, <laughs> jeden z těch důvodů, uh, jako proč se, proč se tak jako strašně můžou lišit ty, ty denzity neuronů, že prostě jako ty neurony jsou jinak velký uh, a teď si něco chtěla říct, zapomněla jsem to, uh, co jsem tak mohla chtít říct. Uh, uh, no nevím, teď jsem to fakt jako zapomněla ještě, jak, jakže úplně jako... s tou velikostí genomu, to asi... Jo, jo, jo, čtyři. no jo, s velikostí genomu, jako jo, Určitě tam je, ale ve smyslu toho, že spíš jako ten genom omezuje prostě tu minimální velikost. No. Jo, že když nějaký mm. prostě má jako fakt obrovský genomy, tak prostě nemůže jako to sama toho neuronu zmenšit, ale na druhou stranu to nefunguje. Prostě, když má jako malý genom, tak stejně může mít velký bunky mm. A jako zase mm. uh, zase to teďko ukážeme v další znepublikované práci na oboj kde to jako velice dobře sedí, protože je tam prostě to obrovské zvětšení genomů ocasatých, a tam jako to docela sedí jako prdel na hrnec stranu. Přes, přesně takhle jsme to vysvětlovali u uh, variability u červených krvinek a taky to je úplně stejné. S velkým genomem nemůžeš mít malou krvinku, ale s malým můžeš mít jako... Velko. Tak jo, tak jestli chvilku budete sdílet mikrofon s Pavlem. Já bych tedy položil tu ten dotaz konečně. Uh, ale ještě předtím řeknu krátký uh, koment k, ten, k těm synapsím. O těch synapsích se vlastně neví téměř nic. Je to naprosto jako téma budoucnosti. A neví se vůbec uh, nic ani potud, jak, moc, uh, jak si se liší počty těch synapsí na různě velkých neuronech u různě velkých zvířat. Když si vezmete třeba zvířata, které jsou si příbuzná, které jsou, patří do nějakého monofila, tak my vůbec nevíme, jestli ty větší zvířata mají v průměru větší neurony a na těch je v průměru víc synapsí a tudíž mají větší si procesní kapacitu, na těch jednotlivých dendritických stromech anebo ne. O tom v podstatě nevíme vůbec nic a je to něco, co jistě v budoucnu bude zase dál hýbat tím oborem, ale zatím to nevíme. A já mám úplně jiný dotaz. Kristýno, ty jsi byla taková vlastně hrozně smířlivá s tím dambárem a dokonce si, jak si naznačila, že on chudák za nic nemůže, že použil jediný dataset, který byl v té době k dispozici. A to mě dost tak jako překvapilo, že si k tomu jako takhle smířlivě přistoupila. Protože já mám pocit, že on prostě pořád používal ten stejný dataset a spolehal se na něj, na něj mou 40 nebo možná 50 let. I v době, kdy už bylo těch dat k dispozici víc, nic nereanalizoval A další věc, která vlastně mi přijde, že si byla jako hodně smířlivá, je ta, jak on vlastně... Sice to tam zaznělo v té přednášce, ale zaznělo to takovým jako velmi smířlivým uh, tónem, je on vždycky, když mu vyšlo něco jiného, než předpokládal, tak trošku jako pohýbal tu hypotézu takovým způsobem, že vlastně jako uh, přišel zase na, co, na to, na co chtěl, tu pohádku maličko přeskládal uh, a um, vlastně uh, pak vždycky ex post přišel se zdůvodněním proč je monogamní vztah tak kognitivně náročný a, a, a takovéhle věci. Takže tedy můj dotaz je ten, <laughs> jestli, jestli hodná, opravdu jako, uh, si myslí, že v tom není ani jaksi špetka takového toho, že on si vlastně nechtěl už pak zpětně bůrat ty zámky z toho písku postavené, které, že si vlastně už nikdy nevstoupil kriticky do té své vlastní hypotézy. No, děkuji. Já, se, já jsem si právě říkala, že jako, abych nebyla moc nějak kritická, tak jsem tak tak se právě jako mírnila, aby to nevyznělo jako, a teď budeme hodinu pomlouvat danbára. No. Takže to jo, jsem jo, se jako snažila trošku krotit, ale jako určitě, ale zase jako fakt nevíme. Jo, ono prostě, mm -hmm. já, já jsem si právě teď fakt, jak jsem říkala, jako, že prostě nevím, co třeba nám vychází jako u těch primátů, tak jako opravdu jako si člověk uvědomí, že prostě to jako může, že to prostě bez toho, aniž bychom jako chtěli nebo nechtěli něco najít, tak jako fakt se nám úplně jako snadno může stát to samý, že prostě najdeme nějaký artefakt kvůli tomu, že tam máme jako 10 druhů, no a tak jako to tak prostě vyšlo a když jich pak uděláme sto, tak to nevíde, ale je to podle mě jako docela dobrý důvod, k tomu, proč teda jako fakt se nezastavit tím, že a teď jsme to jako všechno zjistili a už víme, kolik ptáků mají neuronu, ale jako dělat takovou tu jako nepopulární práci toho schromažďování dat, protože to není jako úplně moc jiné, že jo. In je prostě nazbírat všechny ty data, co schromažďují líní a udělat na tom nějakou sofistikovanou uh, analýzu a prostě vyvozovat z toho zásadní důsledky, ale jako opravdu sbírat ty data, si myslím, že. Že, že je prostě zásadní a že to jako, musíme pokračovat, když to nepovede k nějakým jako, science článkům a tak. Doufujeme, že si to budou myslet i na gaču. <laughs> <laughs> tak já zase mizím tady odsud, já jsem svůj dotazyž položil a zase jdu tam, kde nefunguje ten monitor. <laughs> Tak děkujeme. Profesor Danbar se zatím nepřihlásil do diskuze, ale máme tady nový dotaz od Filipa, který se ptá, kolik typů morfologicky nebo fyziologicky neur neuronů lze momentálně rozlišit? A jestli si myslí, že už to jsou všechny, že jestli známe všechny a jak je to u člověka, případně u jiných skupin tak to je jako opravdu těžko říct, protože toto je něco podobného jako kolik známe druhů primátů. No, prostě jako, uh, na, nacházíme jako stále nové a nové typy neuronů, protože jako stále víc a víc hledáme, že se líší tady tímhle jedním transkričním faktorem. Prostě je to, je to fakt jako jsou nějaký druhy neuronů, které jako opravdu jsou naprosto jako na první pohled nějak jako histologicky odlišitelný a, a, a potom je spousta jako druhů neuronů, které jsou opravdu definované tím, že a třeba jsou specifický pro člověka a je to fakt, a teď jsme zjistili, že tady se jako, že tady se exprimuje prostě tenhle, ten transpěční faktor a to znamená, že je to jiný typ neuronu. Takže jako na tu otázku nejde, nejde fakt odpovědět úplně stejně jako na to, kolik je počet druhů. No. Jsou jako spliteři a lampeři a, a, a tak, no. A jako, že by se, se teda zvíšela, jako, že nebo že by ta inteligence souvisá s tím, kolik je typů. Neuronů, jako já si to osobně nemyslím, ale nějaký takový názory jsou a právě jako, uh, docela jsou takové ty snahy najít jako specificky lidské typy neuronů, které nás nějak odlišují jako od ostatních primátů. Jako já jsem k tomu trochu skeptická, ale, ale je to, jako, to možné, že prostě takové neurony existují a že nějak jsou. Tak děkujeme. Já jsem si ještě k tomu vzpomněla, že jsem kdysi četl, že uh, neurony prostě blbá, strašně specializovaná buňka, takže spousta neuronů má až třeba třetina v lidských mozcích, má různé jako je, ztrátu celých chromozomů, nebo jako trisomie a tak, která by normálně člověka zabila, ale v neuronu to jako je to v celkem všechno jedno. Jo, tak jako jo, no, oni, v postoji, oni fakt jako nic nedělají, oni se nedělají, oni prostě tak jako nějak fungují, něco si počítají, takže jo, tak jo, tak děkujeme, jestli je, prosím, ještě nějaký dotaz. Lukáši, možná můžu. Ano, jistě, Honzo. Já bych měl dotaz a potom takový komentář. Ale dotaz teda, nestudoval náhodou někdo variaci délky těhotenství v různých lidských populacích? Jestli se, Jakože vůbec já prostě nejsem antropolog, takže fakt nevím. Ne? Že tam to byla taková docela provokativní hypotéza no, to, bylo by to na, tom, takový, no. na tom šlo testovat. A ono se teda strašně těžko bude odhadovat um, ty jako naši předkové, jak to měli, jo, ale třeba aspoň v té variabilitě, jak je dneska by to šlo. A potom ten komentář. No, když jsme začali těma pohádkama, mohla byste tam vrátit když tak ten úplně první slide. Ješi, mohla, ale. <laughs> Myslíš vlka nebo slona? Myslím, myslím vlka. Bude to filtrovat. <laughs> já, by, já bych se možná trošičku zastalo, pana Danbára, nebo spíš teda jeho wow. hypotézy. Protože, jako když se podíváte, tak ono v té pohádce, ta karkulka, nikdy nenese třeba úzený špek nebo suchary nebo chleba, nebo co by ještě šlo spíš čekat v nějaké jako předmoderní době třeba sušené ovoce jako rozinky a oříšky, co, co má vlastně největší jako koncentraci energetické hodnoty a úplně by to jako ty babičce nejvíc pomohlo. Ale jako v, prakticky ve všech verzích ty povádky, když se jí práví, a tady to máme zase, nese tu flašku toho červeného vína a bábovku. A není to jenom jako česká specialita. Já vím, že i v těch anglosaských zemích se dokonce jako nějak musela cenzurovat ta pohádka kvůli tomu, že to jako propaguje alkoholismus u dětí, když ona nese to víno, že to je nepřípustný. Ale jako to jsou přesně dvě věci, které vedou k tomu, že oni si spolu sednou, budou mít jako tu sociální terexu, ten sociální grooming jo? a očividně jako už nějak takhle archetypálně je vtělený do té pohádky, jak je to důležitý, možná ještě důležitější teda, než jako ta samotná energie. Jo, no jako určitě, já jsem si právě zase u tohohle u říkala, že kdyby jako babička nežila na samotě u lesa, ale spořádaně v nějakém domově důchodců, tak by jako si vlk na ní nepřišel, že jo? Takže to má za to, že prostě je asociální. Ještě máme tady do, dotaz od Dominiky Benešové, která píše, jaká je empirická podpora pro souvislost mezi velikostí mozku po případě neokortexu a inteligencí. Tak já se zeptám, jestli teda, uh, co si teda myslí, že ta inteligence vlastně je. No. To, tak přeformulovat. Uh, no, to je právě jako hrozně složitý a právě proto jako fakt máme strašně, že jo, nepřímr, že to je přesně to, jakože my neumíme měřit inteligenci a proto jako používáme vlastně, proto jako, a vzhledem k tomu, že teda víme jediné, co jako víme jistě, že někde jako nějak s tím mozkem to teda tam jako souvisí, ale úplně přímo jak, jako opravdu nevíme, a, a proto prostě všechny ty jako korelační studie se tak nějak jako snaží něco zjistit, ale ono to jako prostě nebude jednoduchý. určitě není jako jedna, právě že ten mozek jako nefunguje tak, že by nějaký jakože ty části irotní části mozku jsou třeba jako specializovaný na procesování něčeho, ale zároveň všechny mezi sebou jako jsou propojený a komunikují, takže my jako těžko je můžeme jako úplně odlišovat a nějak říct jako jo a tohle prostě teď bude nejlíp korelovat a, s inteligencí. Zároveň je teda jako docela právě, a, právě jako tristní, že, že na vnitro druhový úrovni jako to vypadá, že to snad jako vůbec prostě nekoreluje, ale jako zase záležíme tomu, jako co Uh, co za studie a tak. No. Uh, nám třeba, jako, třeba Suzana Herkulano, houzel, která zavedla metodu izotropní frakcionace a prostě jako celá věde prostě na tom počtu neuronů a tak, že, tak, uh, tak uh, ta by jako hodně chtěla ukázat, že prostě je tam samozřejmě nějaká příčina souvislosti souvislost mezi počtem neuronů a, a kognicí, ale oni to jako dělali uměší a prostě nevyšlo jako vůbec nic, že tam prostě jako žádnej vztah mezi počtem neuronů a, a, a já nevím, milionem testů, se dělali, prostě tam žádný nebyl. A nám to zároveň teda jako taky nevyšlo u běkonu a to jsme dělali jenom jako jednoduchý úlohy, ale taky tam žádná korelace s počtem neuronů nebyla. Takže jako fakt Prostě těžko říct, že určitě mezi druhově to jako sedí dobře. Mezi druhově to sedí docela dobře, ale vnitro druhově tam je fakt zase otázka, jestli prostě není nějaký, jestli není nějaký kritický množství a že třeba jako u většího mozku uh, prostě nárůst o 10% jako bude mít jiný konsekvence než u malého mozku. Ale uh, jako nevím, no, podle mě, nebo jako nevím, třeba někdo je přesvědčen o tom, že jako že, že ten vztah jako známe, ale já jako já to nevím, Myslím, že, musím říct, že nevím. Ještě mně došlo, že Dominika to možná myslela, nedej bože, u lidí. Nedej bože, u lidí, bože, jako u lidí. takhle určitě jsou přesně práce, jako vědci zjistili, že, že lidé s většími mozky mají, mají jako lepší inteligenční skóre, ale přesně je to na úrovni někde jako o 0,1 IQ bodu nebo něco takového, takže... Nedej bože, jsem myslel, abychom se nedostali do nějakých citlivých témat, ne, že by to byl špatný dotaz. Jo, Honza se něco říct. Tak Honza, prosím. Já ještě nesměle, a když už teda ta Dominika vytáhla, tak já jsem nechtěl, já i můj dojem teda sledování tohohle celého spovzdálí je ten, že co co prostě, vy jste se skvělé, souhlasím s tím prostě, že je potřeba získávat data, jako a vy jste udělali obrovský kus práce na tý jako neurální úrovní. A teďka je vlastně ta rukavice hozená směrem k kognitivním metodologům. A co my potřebujeme, je prostě dostatek srovnávacích dát na kognitivní schopnosti. Ale vlastně to, co naznačoval Marek Špinka, tak to si myslím, že je prostě cesta jít teda po specifických testech, bez, predikce, bez předpokladu toho, že máme nějakou jako obecnou inteligenci. Jo. To prostě, pokud něco takového je, tak to se má ukázat empiricky, nemá to být jako předpoklad. Jo. A já bych si dokážu si představit, že prostě v rámci nějakých rozumně definovaných skupin budou se ukazovat nějaké jako vztahy. Ale měli bychom prostě napřed ukazovat, já nevím, co na nějaký jako motorickou inteligenci, nějakou jako inteligenci percepční možná dokonce po jako, nebo určitě po jako jednotlivých modalitách a pak budou prostě ty různé jako asociační záležitosti a tak dále a ty budou ale vlastně jenom zajímavý pro docela omezený jako skupiny jo. a vlastně celá tato, celý to studium mi připadá i jako ukázka toho, že jako lidi, kteří prostě jsou divně inteligentní a navíc prostě ty, kteří jsou jako ještě inteligentní, v rámci toho druhu nějak ještě divně, tak to se snaží teďka jako extrapolovat na jako zbytek přírody. Jo. A to je prostě, to několikrát říkal, že to je prostě jako no. A to je prostě celý jako prokletí toho, toho vůboru. No. Jo, jako my teda něco takového v podstatě plánujeme, ale těžko říct, si to vyjde, ale přesně jako, jak si říká, nějak propojit jako ty anatomické data s těma behověráníma, tak uvidíme možná jako něco takového, če se musel běvít. Tak dotaz nevidím, tak jenom přečtu komentář Martina Kocourka, který napsal, že s inteligencí uzvířat je to jako s jejich umweltem, nějaký mají, ale možná navždy bude mimo naše schopnosti je plně popsat. Tak a... a, a Mezitím se ještě přihlásil Marek s dotazem, tak já ho vyvolám, poprosím ho přímo, ať se zeptám. No, je to trošku dotaz k tomu, o čem se teďka mluví i s tím umeltem, ale trošku taky s tím astrobiologickým článkem, co tam byl že na jedné straně se tady jako hodně pochopitelně tlačí na to a kritizuje se to, když ta nějaká inteligence kognice se testuje v nějakých uměle vytvořených a pak prostě v opakovaných testech, protože už na to máme všichni vědí, o čem se mluví. A neskoumá se na tom, co jako ty zvířata dovedou v té přírodě. Na druhé straně se byt zatím ojedinila, ale objevuje se jako víc a víc ukazů, že když prostě to zvíře dáme do jiného prostředí, a často je to teda nějaký to enkulturovné dětský prostředí, tak jako dokáže věci, které jsou prostě jako řádově někde jinde, než jsme si tu inteligenci u toho zvířete jako představovali. Jo? To opravdu teďka žijou ty prokázaný tři, který prostě rozumějí, Jeden asi sedmistům a jeden asi třinácistům slovům. To znamená, že dovede jako slovní pokyn stáhnout k určitému předmětu, který od někam převede, dovede s tím dělat kategorie, jako plišák, že vezme něco z toho, dovede a tak dále. Jo. Čili to je najednou jako inteligence, která je úplně o něčem jiném, než se, jestli se naučím, kterým z osmi ramy něco je nebo něco takového. A je teda teď nějaký opravdu článek, který jako tohle zobecňuje, jestli to opravdu není tak, že ten. Takový ty floskuly, že ten mozek je nevyužité. Jestli to tak u těch zvířat taky jako obecně, jako není. A ve skutečnosti jako ty schopnosti jsou jako mnohem větší, kdyby jsme aspoň u některých jiných, ale možná u všech. Jo, je, je nějakým způsobem jako dobře odchovat. A konec konců jako ta, že, ta nedávná historie kulturní toho člověka jako o tom svědčí, jo, protože prostě umě derivovat nebo něco takového té věc, která by se asi v těch minulých dělala těžko. A, teďka se to, jo, takže, a tohle klade jako zase velký otazník na to, jestli prostě novel, object recognition, takovéhle testy, jako vůbec testují něco, jako nějaké limity toho, tý, tý procesní kognitivní schopnosti nějakým způsobem porozumět, nějak se vztahovat k tomu světu a tak. Možná, že, žádný, možná, že všechny ty druhy ve skutečnosti, když bychom ty je posadili jako do nějakých hodných podmínek, který ani zatím se nedoje definovat. Jo, nebo sami sebe. Takže ve skutečnosti ty kognitivní schopnosti budou násobně větší. Jo. To je jenom taková jako v, týdle, v astro, ta, ta astrobiologická po, poznámka je asi úplně bizarní, ale e, není, to, n, není to jako vůbec si myslím vyloučený, e, že něco takového je a souvisí to taky s tou debatou okolo toho, že ten mozek se tak jako mohl vyvinout k něčemu jinému, je to epifenomén. Jo. A i s tou teda, inter, o, o čem se tady mluvilo, že prostě možná je se nějaká velká procesní kapacita vyvinout vinula kvůli eh, třeba nějaký elektrokomunikaci nebo něčemu takovému A když ji pak použijem na něco úplně jinýho, jo, no tak to může frčet jako neuvěřitelně, že Pes, když chytá frisby, tak prostě počítá nějaký nevím, hrozně složitý rovnice, aby to celý spočítal a dovede to spočítat strašně rychle, tak procesní kapacita je tam jako neuvěřitelná. Tak tohle je jako moje otázka, jestli nejsme úplně někde zatím v nějakém schématu toho, že ty zvířata jsou tak, tak jako někde limitovaní. a sotva teda dovedou rozeznat na deset pokusů, jestli je to vlevo nebo vpravo. Ale ve skutečnosti ta procesní kapacita v tomhle smyslu může být úplně někde jinde a tu je s tím, s tím prostředím vlastně vůbec neznáme, protože to v životě nikdo neskouší, ani v té evoluci, ani zatím ten člověk. Jo, tak to je taková fantastická myšlenka. Já, já s tím vůbec jako totiž ne. plně souhlasím a vlastně úplně přesně, skoro doslova, jako tohle sami jsem psala v závěru své bakalářské práce, která byla jako na téma hypotéza sociálního mozku, takže jako plně se s tím stotožňuji a ono třeba jako určitě i příklady tohohle fakt jako najdeme, že zvířata, pokud je jako vychovává člověk, a tak prostě jako uh, jsou schopní najednou jako provádět věci, které v té přírodě neprovádí a jako hezký příklad, jako jsou třeba bonobové, který, o kterých se jako říká, že prostě nepoužívají nástroje na rozdíl od čimpanzu, ale když prostě vzali nějaký uh, bonoby, který, uh, který byly teda vychovaný v zajetí a jako připravili jim prostě nějaký jako možnosti, jak ty, jako že, že by prostě v připravili připravili, jako kdyby náhodou chtěli používat nástroje, tak tady jako k tomu mají prostředí a oni, jako, oni okamžitě začali a prostě jako úplně suverénně jako vyráběli nástroje, používali je, přestože tak nějak v přírodě to u nich jako nikdo nepozoruje, takže jako určitě tyhle případy jsou. A ještě další věc, právě k těm kognitivním uh, testům v těch laboratořích, ono je podle mě docela by často problém, že neúspěch, neúspěch toho zvířete v testu jako může být tím, že my se s ním prostě jako nedokážeme nějak domluvit. Jo? Já jsem si kolikrát říkala, jestli kdyby mě někdo jako testoval nějaký, jako že by mi prostě nedal žádný verbální instrukce a teď by jako sledoval, co já udělám, jestli jako si vyberu nějakou správnou volbu toho, co jako se ode mě čeká, já bych nevěděla, co se ode mě čeká, jestli jako bych to nějak zvládla, jo? takže to může být taky další aspekt, který to trochu komplikuje. Bych jenom potvrdil, za svým zkušenosti s krávama, že, že prostě jako krávy, když, nejich, a když tě chcete někam přesunat, oni vlastně furtně na vás koukají. A říkají, tak nám vysvětlete, co máme dělat. Jo. A opravdu, jako když to pochopějí, tak to dělají jako suverénně, což je v obrovském kontrastu to, že většina, bohužel, v těch stájích prostě na ně řve a běží na ně s klackem. A oni by to rádi udělali, než jim to někdo musel jako říct nebo naznačit. No tak to je jenom taková jako. Jo, já jsem tak. asi neměl zapnutý mikrofon. Ne, měl, dobrý, dobrý. Jo. Mě napadlo, že náš pes frisbee nechytá, ale latentně to určitě umí a jednou nám to dokáže. <laughs> tak jestli je, prosím, nějaký dotaz, tak ještě jsem s ním, nebo poznámka. Pokud ne, už nic nevidím. Tak ještě jednou děkujeme, Kristýno, bylo to moc zajímavé. Děkuju taky všem diskutujícím. Myslím, že diskuze se taky povedla a byla pestrá. Děkujeme opravdu všem za dotaz a těším se s vámi všemi za týden. Doufám, že na posledním online čtvrtku, ale je to asi příliš optimistické, tak na posledním čtvrtku tohoto semestru. Děkujeme a naschledanou.